קסם, רדיו קסם, מאה ושש גם באינטרנט. כנסו לדף שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להזין לנו בשידור חי על www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like.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 עוד מעט זה יגיע, עוד מעט ספיישל 40 שנה ל-The World של פינק פלויד. זה מתחיל ל-15 שניות של שקט. ואז, אז מגיע In the flash. לאט לאט. תהיו סבלנים, זה יבוא. מייד. בינק פלויד, אנחנו חוגגים ללהקה. 15 שניות. to build the world real-life confusion that space can get low tell me is something eluding you such a is this not what you expected to see if you wanna המטוס הזה מתחיל בעצם את כל הסיפור מלחמת העולם השנייה. ותינוק נולד, תינוק ששמו רוג'ר, רוג'ר ווטרס. הוא היה בן uh, מספר חודשים, חמישה חודשים, כשאבא שלו נהרג במלחמה. כמו uh, פינק, הדמות שעומדת במרכז היצירה הזאת של פינק פלויד, The World. והאלבום הכפול הזה יצא ב-30 בנובמבר 1979. זאת אומרת, אנחנו שלושה ימים לפני יום הולדת ה-40 של יצירת מופת ש... נמכרה בלמעלה מ-20 מיליון עותקים. מה שהופך את האלבום הזה לשני, אה, בפופולריות שלו, נאמר, אחרי אה, Dark Side of the Moon, אבל בעצם יותר, כי זה אלבום כפול, ו-Dark Side of the Moon זה אלבום אה, יחיד. ובגלל טקסטים כמו... need no education, כן? היו באנגליה קולות שדרשו אה, לאסור על השמעת אה, האלבום והמכירה שלו. וגם שיר כמו אה, Waiting for the Worms, האנטי-פאשיסטי, האנטי-גזעני, שהשתמש בטקסטים קשים לעיכול כמו מחכה לפתרון הסופי, להכחדת הגזע, מחכה לפתוח את המקלחות. ולהדליק את המשרפות. הטריגר של רוג'ר ווטרס ליצירת האלבום הזה, אלבום הקונספט הזה, היה אירוע חריג בסיבוב ההופעות של פינק פלויד שנתיים קודם לכן, כאשר במונטריאול, בקנדה, אחד המעריצים התנהג בצורה כזאת שגרמה לווטרס פשוט לירוק בפרצופו. ווטרס נגאל מעצמו. והוא התחיל לחשוב על ניתוק פיזי בינו ובין הלהקה לבין הקהל באולם, על ידי בניית חומה בין הבמה לאולם. ומכאן התחיל להתפתח הרעיון והסיפור על, על פינק שגדל באנגליה, שאחרי מלחמת העולם השנייה הוא מתמודד עם uh, מערכת חינוך אטומה. עם אימא שגידלה אותו לבדה אחרי שאביו נהרג במלחמה, כאמור זה פרט ביוגרפי של רוג'ר ווטרס. אימא שחנקה אותו מרוב אהבה ודאגה, הוא מתמודד עם, עם החיים בכלל, עם אהבה, עם, עם זוגיות, עד שהוא מרגיש שאינו, שאינו מסוגל יותר. ואז הוא מקים חומה בינו לבין העולם. ובחלק האחרון של החומה הוא מתעורר ומבין ש... של החומה, היצירה, הוא מתעורר ומבין שעליו להרוס את החומה הזאת כדי לחזור ולהיות חלק מהחברה שממנה הוא רצה להתרחק פיזית וגם נפשית. ואנחנו נמשיך עם הצד הראשון של אה, החומה ונשמע את דתינייס. הנה. וכמו... אה, בפתיחת האלבום In the flash, גם כאן לוקח זמן עד שזה מגיע, אבל זה יגיע. כי אם זה לא יגיע, אז אנחנו בצרות, ואנחנו יכולים לסגור את התוכנית וללכת הביתה. אבל לא, זה, זה לא מגיע. אז אתם רואים, יש לנו כאן גם הבעיות, גם בפטפונים וגם בכל דבר אחר. Uh, אני בינתיים יכול לספר לכם עוד כל מיני סיפורים מעניינים על, uh, על החומה, עד שאנחנו נפתור את, את הבעיה הזאת. Uh, למשל, למשל, שבמאי או באפריל 1980, זאת אומרת, כחצי שנה אחרי שהאלבום יצא, uh, התפרסמה בעיתון דבר ביקורת של המוסיקולוג ומבקר המוזיקה הקלאסית, דוקטור חנוך רון. אני רוצה להביא לכם כמה ציטוטים. קוראים הדור זה ודאי משפשפים עיניהם בתימהון למראה הפלישה הבלתי צפויה של תקליטי מוזיקת פופ למגרש מכובד, מכובד הוא שם במרכאות, מגרש מכובד זה של מוזיקה קלאסית. עלי איפה אה, להקדים ולהרגיעם. יצירתה החדשה של להקת פינק פלויד ראויה להערכה גם על פי קנה המידה של המוזיקה הקלאסית. הקיר, ככה חנוך רון תרגם את The World, הוא אחד האירועים החשובים בשדה הפופ המתקדם. זוהי תופעה מוזיקלית שחבל להותירה לחובבי הפופ בלבד. מן הדין שייתנו דעתם עליה גם חובבי המוזיקה הקלאסית. במיוחד אלה המתעניינים במוזיקה בת זמננו. אנחנו עוד נחזור עוד מעט לביקורת הזאת של חנוך רון, ואנחנו ננסה לחזור למוזיקה ולראות האם ניצלנו. אז מה אתה אומר, משה? משהו מסתדר לנו פה? אוקיי. בואו ננסה את הפטפון, בואו ננסה את הפטפון, שים רצועה שנייה, ו... ואין לנו כלום, אין לנו כלום. בעוד אנו מתמודדים פה עם בעיות טכניות שלא תדעו, לדעתי, אם תשאלו אותי, זו נקמתו של רוג'ר ווטרס, בי, בנו, בישראל כולה. אבל תראו, מה אני יכול לעשות? יש לנו כאן גם פטפון, שלא כל כך עובד. יש לנו גם כל מיני אמצעי גיבוי אחרים, שגם הם לא כל כך עובדים. אז בעוד אנו מתמודדים כאן עם... הבעיה הטכנית והלוגיסטית אה, הזאת, אה, נחזור לביקורת של דוקטור חנוך רון, אם משה יאשר לי, כן? כי אנחנו בינתיים מנסים לבדוק. לא, זה לא עובד. אה, מה? יש לנו כאן משהו? הפטאפון עובד? הפטאפון? לא, הוא משמיע כל מיני קולות מוזרים, אבל הוא עדיין לא עובד. אתם רואים, זה סוד הקסם של שידור חי. לפעמים אנחנו מתיישבים פה מול המיקרופון, ואנחנו אומרים, איזה סבבה. תהיה לנו תוכנית, משהו משהו, ואז צצים כל מיני בעיות טכניות שלא תדעו מהן. כמו למשל עכשיו, מה אנחנו... ש... מה שאתם שמעתם עכשיו, זה את סוף, את סוף הקטע הראשון מתוך התקליט, כן? זה, זה התינוק, התינוק שבוכה. מסכן, הוא בוכה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות? ועברנו לקטע מספר שתיים, in the flash. זה כבר החלק הראשון של another breaking the war. יש לזה שלושה חלקים. In the world זה החלק הראשון, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא, שהוא The Happyest Days of our Lives. והנה, עדיין אנחנו צריכים לחזור לתקליט. כן. לא צריך להציג את זה, נכון? לא צריך להציג את זה בכלל, אבל צריך להציג את האורח. לצד השני של בועז כהן, שלום. מה נשמע? יופי, כי אצלנו היו לנו כל מיני תקלות לסוגיהם. אני אמרתי שרוג'ר ווטרס נוקם בנו, אבל... הצלחנו. תשמע, כשתקליט מחליט כן להשמיע את עצמו או לא להשמיע את עצמו, אבל בסוף הוא השמיע את עצמו. אז אנחנו מדברים איתך כי מחר בתיאטרון גבעתיים יתקיים ערב מחווה ל-40 שנות The World. כן, 40 שנה לצאתו של האלבום הזה. אלבום הכפול של פינק uh, פלויד, בעצם uh, תקליט מאוד מאוד חשוב, כי הוא קודם כל הפעם האחרונה שבה הארבעה, הרביעייה הקלאסית של פינק פלויד, הקליטה יחד כן. יצירה, כי אחר כך זה כבר לא קרה. אחרי זה ו... פיטרו את ריצ'רד רייט. פיטרו את ריצ'רד רייט, ואחר כך רוג'ר ווטרס בעצמו עזב, נלחמו על השם, זה כבר לא פינק פלויד אחר כך, כן. בעיניי. ודה וול הוא אלבום מאוד מאוד חשוב ומעניין, כי הוא מסכם בעצם את כל ההישגים של המוזיקה הפופולרית, ברוקנרול בפרט, מ-1955 ועד 1979. כל, כל המהלך הזה, שבו בעצם הרוק הפך להיות אמנות כל כך חשובה, וכזו ששאבה אליה הרבה מאוד השפעות מהמון תחומים, זה קורה בדה וול. כי זו גם אופרת רוק, וגם יש לזה אלמנטים מאוד תיאטרליים, גם מוזיקלית, זה אלבום מאוד מאוד מגוון. זהו, אז אנחנו הולכים לחגוג את זה מחר בוויניל קלאפ בתיאטרון גבעתיים. כן. אם אמרת שזה בעצם שיא של עשרות שנות התפתחות של רוקרנרול, אני רוצה לצטט רגע מביקורת של יואב קוטנר, אחרי שהוא היה שם בארלס קורט וראה את המופע, אז הוא אמר, החומה של פינק פלואיד היא הגבול האחרון. אחרי החומה הזו אי אפשר להוסיף עוד, אין מה להוסיף. נכון, אמר ולא ידע מה אמר. בעצם האמת היא שמה שקורה על קו הגבול הזה של שני העשורים, של שנות ה-70 ושנות ה-80, זה ששתי להקות, שהן לחלוטין זו לזו, שקורות מאג'נדות שונות לגמרי, הקלש clash ופינק פלויד, במהלך שבועיים שתי הלהקות האלה מוציאות תקליטים כפולים, ששתיהן בעצם עוסקים בחולאים של החברה המודרנית באנגליה, בצבא. בניכור האורבני, בסמים, בהרבה מאוד תחומים, וכל אחת בדרכה בעצם משרטטת איזה סוג של סיכום מאוד מפואר, גם עם רווי עצב רב של 25 שנות רוקנול. ובאותו זמן הקלאש זה אנטי פינק פלויד. לגמרי, לגמרי אנטי פינק פלויד, וזה מה שמעניין, שניהם, שתי הלהקות גם יחד מגיעות באיזשהו אופן משני צד... צדדים שונים לחלוטין. לאותה נקודת מבט, כן. על העולם, על תעשיית המוזיקה. תגיד, בועז, בן כמה הייתה ב-30 בנובמבר 1979? <laughs> הייתי בן 15. ואתה שמעת <בח> את האלבום בזמן אמיתי. שמעתי את הסינגל שיצא, ואז הלכתי, נסעתי לתל אביב, כי אמרו שהתקליט יגיע באותו יום. והגיעו תקליטים באמת, וזה היה מאוד מרשים, אתה יודע, לא, לא היה אינטרנט, לא ידעת לא איך הוא נראה, לא ידעת כלום. ולקחתי אותו בחרדת קודש, ובאתי הביתה, והקשבתי לו כמה פעמים, בימים שאחרי, כן, זוכר את זה מאוד מאוד חזק, אני ממש הייתי בגיל שבו כל דבר כזה הוא חוויה מעצבת, אני כל הזמן אומר את זה. היה לי את המזל הגדול להיות... תלמיד תיכון בזמן שיצאו אלבומים מהסוג הזה. והייתה לך תחושה אז שאתה שומע יצירה היסטורית, אם נשתמש בביטוי קצת גבוה? הייתה אה, לי תחושה שאני שומע אה, יצירה מאוד מיוחדת, כי כבר אז אמרו שלא עושים יותר תקליטים כאלה, שאין כבר דברים כאלה כמו טומי כן. של דהור, ואין אה, אה, הפרוגמט, וכבר יש פאנק, ויש גל חדש, ויש... אה, שנכנס לתוך המוזיקה הלבנה, יש כל מיני דברים שהם אחרים כבר, פופ ודיסקו, ו... ופתאום זה מאוד מאוד הפתיע, כי פתאום, וואו, עדיין יוצאים דברים כאלה. זו, זו הייתה התחושה, עדיין, הנה, אלבום גדול, מפואר, במסורת של, של פעם. זו, זו הייתה התחושה, אני זוכר, המאוד מאוד חזקה, שהנה, פינק פלויד עשו את זה. אם אתה יכול לתמצת ולומר לי, מה, מה עשה את The wall, the wall כן? לאלבום שהוא. כל יצירה חשובה בהיסטוריה, כל יוצר חשוב בהיסטוריה, כשמנסים להבין למה הוא גדול, תמיד שואלים, למה דילן גדול? למה הביטלס גדולים? ואני מניח שאחת התשובות היא שהיצירה הזו היא גם מאוד מאוד מגוונת וכוללת הרבה מאוד דברים בתוכה. יש בה גם ספרות, גם אלמנטים מאוד תיאטרליים, גם סימפולים, רעשים, צלילים, מטוסים וכל מיני, וילדים בוכים, והמון דברים יש שם שהם מעבר מטוס, למוזיקה מטוס, מטוס מתרסק ומיד תינוק בוכה, כי רוג'ר הקטן נולד. נכון, okay. ואז אה, אמרתי, אחד הדברים זה הגיוון העצום, והדבר השני בעצם זה כשאומן או להקה, או לא חשוב, יצירה, אה, מציעים לקהל, איזושהי דרך אחרת להסתכל על העולם, דרך אחרת לחיות. כן. זה קרה בוודאי ובוודאי עם דילן של תחילת אמצע שנות ה-60, זה קרה עם הביטלס, זה קרה עם הרבה מאוד הרכבים אחרים שלא רק עשו דברים יפים מאוד, או חכמים מאוד, או מרשימים מאוד, אלא גם באמת אמרו לעולם, לאנשים, לילדי הפרחים או לנוער שגדל אחר כך בשנות ה-70, תראו. יש עוד דרכים לחיות, יש עוד דרכים להסתכל על העולם. זה לא רק מיליטריזם, זה לא רק שמרנות, זה לא רק מערכת חינוך שהיא קפואה ומאובנת בערכים אה, של שנות ה-40 וה-50. זה לא רק זה. אתם לא חייבים להיות אה, צייתנים ולקחת כל דבר על עיוור. אתם אפילו לא חייבים להאמין ברוק. אפילו הרוק הוא סוג של משהו שצריך לקחת אותו בסוג של... קרבון מוגבל, חשדנות. ובזה גדולתו של האלבום הזה בעיניי, של uh, The, Ball, The wall, מעבר לזה שזה פשוט מופת של uh, כתיבת טקסטים, רוג'ר ווטרס כמשורר, ממריא פה באמת לגבהים uh, אדירים, והוא גם בעצם למעשה כתב כמעט את כל האלבום הזה, למעט שלושה שירים שהוא לא הלחין. כן. Uh, זו יצירה ממש ממש מזוהה איתו, יצירתו ממש. כן, אני עושה מאמץ גדול להפריד בין uh, רוג'ר ווטרס ה... Uh... יוצר הגאון לבין רוצ ר, רוצ ר, ווטר זה האדם ה... נו, די נתעב. לא, האדם ה... מה? אמרתי נתעב, אבל uh, נעזוב את זה. אני uh, לא מתייחס uh, לאנשים, ליוצרים uh, דרך הפן האישי, כי אחרת אני אצטרך uh, לזרוק פה חצי מהספרייה שלי. בטוח. מהחוץ uh, אל מחוץ לבית, אז אני, אני מתייחס ליצירה, ולא... הרבה מאוד אנשים זקנתם... Uh, אינה מכבדת את נעוריהם, ורוג'ר ווטר זה עוד אחד מהם. תגיד, מה יהיה מחר בהופעה? בתיאטרון גבעתיים משעה תשע? כן, אני קצת אקרין קטעים מאוד מאוד נדירים, שתועדו בהופעות של פינק פלויד, של The World. כן. אני אקרין... מהסיבוב, מהסיבוב של 1980? בדיוק, קרס קורט, כן. כן. ואלה קטעים מאוד מאוד נדירים שלא לא שוחררו ובאמת באופן מוזר מאוד לא נעשה DVD -די מסודר ממש של הדברים הספציפיים האלה. אני קצת אדבר על האלבום, על חשיבותה של פינק פלויד בכלל בשנות ה-70, איך בעצם דה רול הוא שיאו של, של מעגל, של מהלך שמתחיל מ-1970 מאטום הארטמרדר ונמשך הלאה דרך היצירות הגדולות שלהם, ואחר כך פשוט כולנו נשב ונתמסר להזנה. של האלבום באיכות אודיו מושלמת. יש גם בזאר תקליטים, ימכרו שם גם תקליטים, כל מיני גרסאות של פינקסלויד, של דה וול שיצאו בכל מיני מקומות בעולם, בבזאר מאוד מאוד גדול, חובבי התקליטים מאוד מאוד ייהנו, וגם בוודאי מעריצי פינקסלויד. אז האלבום יושמע בשלמותו? בשלמותו. <אח> יופי, אנחנו... <אח> ננסה <אח> לחזור שוב אל התקליט שלנו, שעוד פעם עושה לנו כאן בעיות שלא תדע. כן. Uh, we don't need no education, we don't need this high tech, אבל מה לעשות, לפעמים אנחנו נתקעים פה באולפן כל מיני... Low tech, כן, זה דותן, כן. הטכנאי שלנו זרק לנו שזה Low tech. הדיגיטל כן. נגד האנלוג. בדיוק. אני לא יודע מי מנצח פה היום, מה אני אגיד לך? בועז... זה גדול בחיים עצמם, האנלוג מנצח. <laughs> כן, כן, יש בזה משהו. בועז, ש... כן. שיהיה לך כיף מחר, כמו שבטח לכל ביי, הצופים ביי. והמאזינים, ואנחנו עוד נדבר כאן כשיגיעו הוויינל קלאב הבאים, שתהיה שותף תודה להם. תודה רבה, תודה תודה. תודה בועז, שתיים, שתי להתראות, ביי. ביי. ביי. ברקע הסולו הזה של דויד גילמור, דויד גילמור הגדול, לא פחות מרוג'ר ווטרס, אני רוצה לחזור לביקורת של דוקטור חנוך רון מ-1980, כחצי שנה אחרי שיצא האלבום, הוא קרא לזה אומנם הקיר, אבל זה בסדר. אז ככה, הקיר הוא אחד האירועים החשובים בשדה הפופ המתקדם. זוהי תופעה מוזיקלית שחבל להותירה לחובבי הפופ בלבד. מן הדין שייתנו דעתם עליה גם חובבי המוזיקה הקלאסית, במיוחד אלה המתעניינים במוזיקה בת זמננו. הקיר, כלומר החומה, הוא יצירה אחת ארוכה, הומוגנית מאוד, הבנויה מיצירות קצרות, לא שירים אלא מניאטורות מוזיקליות. הקיר הוא סמל, ולפיכך אפשר לראות אותו מזוויות שונות. זה אותו חייץ But בין אדם לעולמו, וברקע אנחנו כבר שומעים את מאדר, שיר שפינק בעצם שיר לאימא שלו, שחונקת אותו מרוב אהבה. חזרה לביקורת. הקיר הוא nice אותו חייץ בין אדם לעולמו, מחסום שבינו לבין החברה. כל חוויותיו הנגזרות עליו בדרך חינוכו והתבגרותו, בית הספר, טיפול <אח> האם וההורים, הנה, אתם שומעים ברקע, <אח> מקום עבודתו, <אח> אהובתו, <אח> כל אלה אינן אלא לבנים הנקבעות בקיר הזה. אם תרצו, כולנו רק לבנים בקיר הזה. האופטימיות של דור ההיפיז של שנות ה-60 התחלפה בפסימיות הנוראה של פינק פלויד בסוף. שנות ה-70. כן, זו הייתה הביקורת יוצאת הדופן של uh, חנוך רון, מבקר המוזיקה הקלאסית של דבר על החומה של פינק פלויד. נמשיך עם התקליט. just a waste of time hush now baby baby don't you cry mama's gonna make all of your nightmares come true mama's gonna put all of her feet Mama's gonna keep you right here under her wing she won't let you fly but she might let you sing mama's gonna keep baby cozy and warm and She's good אנחנו הזכרנו בשיחה עם בועז כהן את המופע של The World ב זה היה חלק מתוך סיור הופעות גדול, שבעצם... הפסיד ללהקה משהו כמו 400, יותר מ-400 uh, אלף uh, פאונד, שזה היה אז <laughs> סכום די נכבד. Uh, אחרי uh, סיוע ההופעות ואחרי האלבום אל... בסיוע ההופעות היה כמובן גם את הסרט עם בוב גלדוף ב-1982, הסרט של הבמאי uh, אלן פארקר. אתם זוכרים את הסצנה המזוויעה הזאת של uh, another breaking the wall, we don't need no education, שכל הילדים המסכנים נופלים לתוך מטחנת בשר ענקית והופכים להמבורגר uh, משהו. בערך. ב-1990, אחרי uh, נפילת uh, חומת ברלין, רוג'ר ווטרס ארגן בעיר מופע ענק של the wall. היו שם בערך 450,000 צופים ולפחות 100,000 מהם נכנסו חינם. המופע הזה שודר ברחבי העולם כולל ישראל והשתתפו שם בין היתר הסקורפיונס ושיני דוק קונר ובריין אדמס וסינדי לאופר ותומאס דולבי והכיטריסט נוי ווייט וגם ואן מוריסון, ואנחנו עכשיו נעבור ממאדר לשמוע מתוך ההקלטה של המופע בברלין עוד שיר נפלא מתוך האלבום Comfortably Nam, ואן מוריסון בשיר הזה. יופי של דבר. you stand up I do believe it's looking good That'll keep you going through the show שמשלבים גאונות מוזיקלית של רוג'ר ווטרס עם גאון כמו ואן מוריסון, זו התוצאה, קאונפטבלי נאם. אנחנו חוזרים לתקליט המקורי, לאלבום המקורי של The World, הפכנו צד, אנחנו בבי סייד של התקליט הראשון. Yeah, זה אגב הבן של רוג'ר ווטרס שדקלם את המינים האלה. היי hey, יו. ואנחנו נרוץ עם הצד השני של התקליט הראשון מתוך האלבום הכפול של דבול עד סיום השעה הזאת, עד סיום התוכנית. אז תודה רבה לכל מי ששרד כאן את התקלות שרדפו אותנו בתחילת התוכנית. אני מקווה שנהנתם מספיישל החומה, 40 שנה לחומה. תודה רבה לבועז כהן שדיבר איתנו. נזכיר לכם שמחר בתיאטרום גבעתיים יש ערב מחווה ל"דה שבועז מנחה. תודה רבה לדותן הטכנאי שהתרוצץ בין si הקונסולה לבין הפטפון והצלחנו איכשהו להעלות את התוכנית הזאת לאוויר, תודה רבה לאמירה שהפיקה ותודה רבה לכם. זהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל. אה, לא בטוח שאני אהיה כאן, אבל משה אהרונסקי בטח כן. נשתדל בכל אופן. זהו. שיהיה לכם שבוע טוב, ולהתראות did במעדן בני ותודה רבה לפינק פלויד did על היצירה. Did, did, did